Hei, kaixo, adiskideak, ah, ratzaldeon, euritxuak. Bai, egunon, esan berko dut ere bai, egun balio dut lakot, e Ez bakarrik arratxaldea esateko, ratxaldea nabateko, gut afternoon. Good morning, egunon, gut, bonjour. E, hortako balio dure, eh? Hau zirrik da, iparro ratzaren hostian, antxeta irratiko guenetan. Hortxe edatzen da Gure badian Laroita FM ondarri bitik onjarri bitik haitzeko oh, Eta txingudi badia osuan ere Laroita mar.bost Urruña aldera edatzen da Iparra aldera Iparreki aldera Tambien Basa aldetikan Iparra tiki farra jotzen nortia Eta Euripean, Euripean, Euripean Eurilea, barra, barra, barra barra Gaur bimila emabiko urriaren hogei okay, hontan Oantxe bertan, goizeko amaikak eta 8 bat minuto nere pezrean e, irakurtzen dut, e, begistatzen dut, begiz hotzen dut, dakuzat. Eta lanbata izanik, gaur kontzertua dago zilo zibenean. Eta hortza gainean, oantxe hagin agertokian, soinu probak egiten eta argiarekin jolasten, julen teknikari moduan. Eta dedik, de, de distifulus diin kasu, probetan, saioa, e, probatzen. Neskam, gitarra jolea, baxulari mutila. Abeslari Mutilla, Abeslari Neska, mm, emakumia, gitar jole Mutilla, eta bateria Neska, Paula. Hemen agurra ondarbiko talde honi, gaur zuloak, irukote, Neska irukoterekin batera, hemen zileo joko dutela kotzta. Bueno, zuek entzuna izango duzute, de, bueno, pasi izango da. Baina honez dugu, gaurkoan konzertua dugula. Eta datosen asteetan egunetan ere, edo azte burutan, obe izan da. Eri izango ango dugula zer mintza gai emain, zertaz mintza Ze talde ezberdinak edo artista ezberdinak, jende ezberdinak, pasako da, iragoko da. Holtza silozi behenetik, agertoki eder honetatik. Homen dik diosola, kaixo! Makarela zuekin, funtsa zioa, zirrikitutatik Asterenetan, ipar horretzenen ostean, e, balak izia, ordubitatik aintzin Eta baita ere, nola ez, e, irrazio dantzagarria, danztekno garaikidea e, Ure bionik manen eskutik, oste honetan izaten dena, antzina ba, eta Oztian ere erbikatutako zaioa zerrikitutatik hau izango izia Ongitorriak, adiskideak, gaur, urria euritsua Ba, singgala ya! Madriderat garamatza, Rosendo Mercado taldea zen garai horietan Leño, leñotasari gera ke kede ziluziona abestiaren izena Eta hostian ondoren entzungo ditugu, eh? Ba gazteleraz kantatzen duen, kantatzen duten, abesten duten eh, talde batzuk pasako dira gorkoan Eben zerrikituta batik, eta hau izango da makarelaren eskaintza, nere eskaintza legila Beste talde bat, eh, aski esaguna izan txena, estatuan eh, mailan izan ziren eh, egun noan dik jarraitzen dutenak uste dut, naiz eta beraietaz ez den egiten asken boladan, eh, taldearen izena losuabez da, eta, bueno, eh, o, zera, eh, losuabezek ere roka jorratu zuten, ez Estatu Espainia herria matezen, baina hemen barrena e, Parraletik Euskal Herretik ere pasa zuten ziren Eta, bueno, perla batzuk ere Utsi zizkio gauten Eta, adibidez, banik zeuen zako ba, Abesti txobat jarriko izobeto Lentxo bertan, abestiaren zena zipudiera da la tienda de los sueños, ir a comprar con poco dinero, todo lo que hasta ahora pude ganar. Si allí vendieran billetes para el tren de otra oportunidad, encargaría un ticket de ida a la estación perdida, donde mi vida puede de De aquel momento volver a empezar ilusiones castillo de arena y del fondo del mar esperanzas así que eso es todo se me marchó el tiempo y el atarde de irme a la sombra del cielo te quedas conmigo y tanto que Lo que no pudo tener quien ha visto a una vez promesa ser una mujer quien no quiso Quén mismo no al alguna vez Promesas a una mujer quien no quiso al luna Si pudiera esperar de mí la esperanza de verte y olvidarme de todo lo que que no se puede cambiar despedida, Tienes un recuerdo, te regalo mi venas Y esta noche duermo solo Y quizás te encuentre en mis sueños Que es donde salón te puedo encontrar Si pudiera pasear por las calles Sin hacerme preguntas Y en la noche escuchar la luz que la oscuridad Me has hecho, me quitas de la vida Solo pienso en la muerte Poco a poco Paso segundan de nela y de negro Nadra las estrellas, llora la ciudad ¿Quién no hizo alguna vez? Locuras por una mujer ¿Quién no quiso alguna Algo que no pudo tener quien no hizo alguna vez promesas a una mujer quien no quiso alguna vez Suabez, estatuko eh, talde bat, eh, olakon roka egiten zuena, haotxe bereizi horrekin, eta, bueno, eh, taldearen izlada ematen duena, bere bere zitazuna hortan zetzen. Tatza, egun orain ez, haotxe eh, kraskatu hori, marrantatun hori, ez? Bueno, adet, Launak, eh, adiskideak, zergitutatik zainoza du dela eta au fati faki dela esan behar dugu. Ramos ala gaur ariaren amarra o, ogeia da, urriaren uh, ogeia, eta 2020 sartutak, noski. 2020 urriaren ogeia, seskako egutegian, izei eta jurgi jartzen du, zorionak, ewentzako, bueno, eramendik oraintziak ero eskuminak. Eta nere partetiz ezan, ba, mamia ondarbiko kontua direla zergitote iza joontan, hitza jolasak eta eleak, eta barrita bar. bar. Ondarbiko hitzak Facebooken aurkidezak ezuela, ondarbiko itzak klikatu, zarezo zailan sartu, Facebooken, eta bertan, adiskide batek, jartzen ditu, eskegitzen ditu, iaia egunero. Ia, Eh, jolas bat bere irudi batekin, argazki batekin fotografi batekin ba azgarri bezala. Eh, deskribatzen izen horren esanaia. Mm, baitare sinonimo jartzen ditu oz zaieraaz esanaia daukan eta edozein sartu bereizkarspen nagin iruzkin du sugeritu eta ez dazer egin dezake. Hondarbiko baldin baseera eta ingurukoa, eta jakimin pixkat baldima duzu, eta herriko izkera eta itzemalte maite bat zuzu, ba ondarea hemen duzu, ez direla bakarrikan arreziko harriak, harri eh? mimarri hori ez da bakarrikan, ez ez ez, ez, ez. Ondarbitik, jatorritik, eh, aspalditik, antzinetik, gure arbasuak, zerako, zer hau txidigute, gure ama hizkuntza hau. Ta hau, zora da, eh? Oa indik egun, hola, izketan ibiltziak, aixea, bota aixea, aixea, aixea, aixea, errax, errax, Bueno, isilik, kontekatilu, Hemen daukat Lurdez Garaino Zubeldiaren liburu ezkana erezukalde txotik e, beti bezala Fernando Artola bordariren bi alea kolerkia eta narrazioak edo ipunak edo kontazkizunak kontuak beste daukat ondarbiko baserriak liburu martula eta Txominza Garsazu egun sinegotzia kulturako sinegotzia autetxia baserak e, kontatzen diguna eh hondarribiko irungo Hizkuntza izkuntza en, zera garai batean e, beka baten bidez e, eta ondarbiko udala eta irungo udalenen launtzarekin, ondarbiko eta irungo euskera, liburutska osatu zuen, eh? bildu zuen osatu, eta denentzako eskuragai, ba, albertania argitaletxean. Zertikanez dio dan guzti hau, zer en ondarbiko izakita, ondarbiko izakita hiru dara matzat gutxi gora, bera? Ba, ondarbiko jendeari, bai baserritar kaletar eta portuarrei Ba, elkarrezketak egiten, jende, ilduari, batipat, batez ere, ze, beudek, daukate, historie kontatzeko eta kontu kontatzeko lehengoko usadioa, lehengoko kontuak eta lehengoko bereuden bizitzeko pasadizuak eta nondinorakoak basaiatzen naiz neure ganatzen eta zeuei, amen, euden hitzetan jartzen. Xeea, ez du txirua izango, baina xeea, herri xeA, hizkuntza, Maitea, antxiki eta aina hundia den hori. Eh? Eta bihotzean dara marguna. Ni Nibaintzat, euskara bihotza. Noski baietz. Eta Nafarroa, eta Lapurdi, eta Xuberoa, Benafarroa. Eta Bizkaia eta Araba egiten du. Egun gure mapa. Orduan, bihar uste euskendu direlata, ez dute zer gehiago esan Nor berea egin dezala. Tanea monak izatezon bezala azkenin dene, berdin eta igual. Denak solua. Atzian solue. Bueno... Ishielduko estará ta txiste txoro batzuko kontatuko bazen ditu, baina graze pizkatekin askose hobekillo emakarela. Eh, bueno, hemen hagola, bak esteitxonetan silo eta musika pizkada jartutzen ari naizela gorkuan. Gorkoan erdarazko edo gaslerazko taldeen bildumatxo batekarri dut. Batez ere irudira, leño lo eta extremo duro. Zerbaitik ba hala delako sirkitutatik saioa baztero, desberdina. Uste honetan, badakizute, silo silozibe irratitik emititzen dela eta Astenenetan, iparrolatzenen ostian, bi horrenan, bigarren horretan, bi horretan ordu edo ordubitan, ba, irua bitarte, ordu beteko zaioa izaten dela. Eta, ona bildutzen eta ona ekatzen ditudan gauzak, olako dira, eh? Olako, olako, olako kontua dira, olako historia dira. Baina lehenengo gauza, imartu dana da, e, eten pixka bate Spotify, badi joalako hortik. Eta... Eh? eta aurlako ah, kontuak, zari jarri. Hori gehuro, denak ere, ama berenak, jogeienak. Atenek, jakinez, hori betiro salantza. Baina, zer dugu bat duen, beste hori botat eta daute beste zela eta etxera biharra. Ba, hemen, zer dira, zer dira, zer dira, zer dira faltik ez dugu. Behin izan du. Gaxile behin zatez. Gaxile... ez dugu, gara? Bueno, iran nahiak, 9 minuten, bragan, gucci ere, nahikoa... Jakin, urastu, zin du berritza guajiro bera? Horiño berritzu zango zer ere, katu ere Egiz, egiz, egiz, mener, joraz bat ere egiz Zeratire, zerakik? Gaina bestikin bada, Josekin, ariudero, guak izan den Antiojo, berekin ditzen du Ba... Are, areki burdige itsingue, it burdige itsingue. Ai, ai, ai. dena. Aituko baluke. Eh, aurrako <laughs> <laughs> xagaria ta konfian. <hazen> Aurra u. Bueno, sebigi gitsak gizonak izan anaoski. Que no. Ba. Basque eske es. Ez aterndik, ni galdetzen ziot illa zein den berritzugua. Zeine gitziken geio, zeine haixibilkiren ge da Zaten dira, ikan berrizak ez dela. Boa! Josea txotxokina, amaian kontu betirere mundu kompontzea bilgisaz dela. Txakiet? <gülüyor> Nik ez dit ezan, eh? E? Eh? E? Eh? <gülüyor> zer modus jubilatu, Venga. zer modus jubilatu. Zer modus jubilatu. Nire dut zein tarrak geren. Ondarbikoak izakik, zein tarra. No zein tarra? Ba, eh? Zein Gure ama aldetik, deitzen zutuken mitzina tarrak. Mitzina tarrak, eh? Nuski. Ah? Ez baserri zako zutuken, eh? Ama zukoen igidoi. Bai. Ata munarriz. Munarriz Bai. Zorazen. Eta... Mitzina tarra. Ata bai. ama baserri tarra, eh? Ata arratzalia. Ama? Arratzalia da. Ba. Arratzalia ba. da, ba. Arratzalia da, ba. Arratzalia Zuek ezagutu dizia... ...puntzera espigoi etzenian... Ba, dipai. Ike ezagutu duk, eh? Zer maturte txokitorea. Nik, iruei eragu, eh? Betxatzen dit, iruei eragurizan dut To. Emen digan. Emen digan. Emen digan. Laroita bost. No, marca erradu cori eta zein da sekretua, hain beste bizitzetik. Ui, ez hilzi, eh? <laughs> Zalleu perri, <bari, laughs> no joda. Baez, beste joxe, <laughs> gaiztu hori nola, portu nireta. Aznazien faltase, izaltzien eta ir dintzen, eh? Normal, ez? Fil arte bizitzetik nahi. <laughs> Taizena nola duetan, no. anaienanak urbatzen. Nik, bihizentziok. Bihizentziok. Eh? Bueno, bate ondarbiko izen bereziltakoa, norbaite jartutekoa? Esta vestia. Di sí, es, sí, sí, sí. Conzeta Luis. Pues Luisordi. <laughs> <El bicho>, eh? <laughs> bai. Luis, eh. Pues Luis ha mudado si hoy. Bai. Pero siempre estoy. Claro, hoy todos ustedes. Bai. Ítigo. A diciembre año se llega a mí. Está allí, un día. Mere Mere ustedes esa en verían dama su paisa, Zer? <girà> Arrapasa, <Glass> jaite. Zaque Orduan hau denegik ez ezagut dug ondarra senian, maramasibenia. Bai. Ni da ni. Kontik oliez vagita. Beste gu iskotan soberaki, ah. gure da o karimendo. Agin ezuko gordua. Ba, sí gerede Baina tanpa earthuko gerų, gerai ak Communasada lagiatu settingo utina корibi daugia. Eri? Eri? Eri? Eri ditu? Pri nei kuringo? Bet why... Induas… Induasada maietezo gizti ka, en mat这么jeko generally. Eri hovo을gipotek mir racist GETORัжatada. Orduos bire ir? Oduosusikia labai Sonic. Ver Reza ASADRA ut ariatako odionaisnega? In Ironas raised arietea udo' Saiti Teoretya oduosia paddleboard Joitze berdanik, ni internet undariko Bueno, ni kitzenzu to kontuak eta holako elkarrezketak. Eta salpena que ematen dizkiot, betiro eh isketanari naizen giza seme edo makumeri. Agure edo achon el edo, naidizianari, eh. 85 urte ditu, eh, bere makulukin chapa bat eta bueno, eh, estuzengo el barritxu minon ja ya, achaki yakin belano con miña chapabates y zurra ja urte poderíos pixkanak akarraskatu joaten direta eta bueno, baina nor, txaka txaka, txaka ibilki zen eh, José Luis monarriz, iridoi eta bera nahi aurritu faki zen, eta bera gauden ze mire bai nolazen, eh, zera eh, belak zera, bai eh, bela zera eh, kluba, edo mm, oialak belak eiten eh, diren eh, nautiko, sarrako eh, kaiberriko birian tan ere be basiren 3343 atak alisikan piruak, batera, eh? eune, eune, eo, ziren, ziren, eta haudekeri ogile bumatera eh 100 somatzen siten eldu sirola ta eh mal dangoti ranplan goti faten ziren eta bueno ogisar eta bestelakoak e, ba poltsa batien ematen txuste eta haudei botzeko jaten ematekoa eh? ba, Bakoitza bakaitza bere goti ure betu eta somatu somatu eta Piruak helduz zirele eta gotxifatezen, eh? Benetan en, en, in, ikusgarri izan zen mementuari. Bueno, e, berekin izketan anaitzen, baina musikaren ekin uztartuko dugu, beraz, etentxiki batean godu gu, eta ondoren jarraituko dugu berekin izketan, eh? E, bitartean, ba hemen, daukadana, Ezan bezala, estatu espainioleko edo gaztelera esko talde, abesten zuten, kantatzen zuten, talde, errok taldeak hemen gaur mintzagai eta entzungai izango ditugut, eh? Eta, bueno, ba, arrepaso eginez, eta guztartzen, ba, bueno, holako, holako, holako abestiak. Leño, no lo entiendo. que no lo entiendo, eh? Madridik Madridetik irukote hau eh? lehenengo hasta penal, Aragoiko, Amarca da hortan hasi ziren eh? leño tal dekoak, Rosendo Mercado buru zeukatela, kantari eta gitar jole nagusia eh? eh? ondoren beste abesti bat eh? sartuko zaigu baino horren aurretik Berderes, Baur jarraitzik Jakin ez do, li txuko eh? Laroita ma urtero, mello pinto Jakin mabe? Amba berriz, amba Txiquitan, or Miramarco, or... or Escame, o... Eh, es, eh, eh, seramen orduan. Escola, francesa. Ah? Txan franceses denos ahiki. Quillarse. Eh. Ah, bueno. Onde baxakitipeste eskurtza? Benio, norberi, mantentzia... Ba, hori, hori, hori, hori. Ta es... Poroza, ko a Olvideela, domengo ah, era... Norberi ahi... Norberi aki marrieta? Huan, si, guatik izena... Domingo, menbizizugan... Tampoco ero hiru txartza lurra. Ba. Binjona eskalduna, eskalduna. Orden bai, apellido Cholesa bai. Chola apellido zune sekundik. Ziwarter go. Gero toki ziburua. Mendinez, osdez. Aregi zatitzen egin eta norbere. Izkerari zure gerta. Norberriko izkerari. Bai, Çuque satarka izango ero. Ez, hori pasakik. bordari ere. Esta, hori e gure de mugitjo. Hostia. Horri beneno. Oriek beando asi chuguia. Lente que gente gan. da eusite. Isa, eta undarbitar, menon darbi eske da euskera zerti mantenda inbeste eta. Sesa Ba, ba, nei badakik azkenean lege legekuak misiko misiko tokak pasare cogen. Pasarrilla, eh, tarraza. Binu misimi misimi ba, tarraz binu len, ze, basar eta lusik tarraz sitziken, siiren ba. Bai ba, basar eta sitziken. Ta arroz beti etorri. Ta be da tafigatu ta ordu familier o eta denak ordu nitzien bildu eta askerosti, pues badugu gure ba -ba. beresit ezune noske. Gure ondari enta. Ta eta txon eta sortoitzen jaisi. Lego usadi zaharrak eta otiura zaharrak eta... Ba... Iasak... Zangu nik Ni, ni mutiuko eskorren izela... Ba... Bitu zegoen analeak eta alkarrekin zela... Cantatzen, koruan... Koru bitu zegoen... Ba... Tafango zegoen... Apais egin... Zer... Horstira... Zer... E, Zer... Apais no, egin ordun eh dopo se eh Lena u Lena u do Luis suvidia zugundea tira Areki no hostira sera Sí boatuan Se toki ja Ya no saluda ya no saluda Artzelonak estirteu zein, ez gaitu eta ez ziruazit, ez zel galdetu batzio. Guse, egon hon? Kukitzen mehaztea, teguso hori giri, sinberbezo hori giri, tegusek. Egon honet, egon honet, zenei sezaten. Eza? Ni nire nahi inor. Bajazak, berritzua, torru jaz, zendioz. Ando giri gaur egin gaur egin gaur egin gaur egin gaur egin gaur egin izan zuzu behin ere, bat hermantaren? Ba, nu barrengo gela, txikilean batan, barko bat Bai, Arraunian Araundia nei hitzko demoetako txaluka. Da. Abantifateko. Nit gile gastiriz dela saltzio atero. Jaixo e hori me. Bera, berak acordatzen da i gizartean. Gaurko tira horian. Da. Ane kuishunetan. Au, ane zera barku hemen. Osego zero liniola da gehia. O. Uste Santelmod, esea I mean, Santelmod. San I mean, ba, ka an, Aúñiko. Ah, Argaskillo bai, hola. Ah, Argaskillo fotografía. Beti kiilla. eta ona da hemen ibiltzi sirenean. Arrantzi ibiltzi sirenean. Motorrik ta eusetzenien orduan. Arremo, horrena. Motor, motor da bela. bela. Bela, bela Ta. Burado originala du wan nechi eta tasairu zentzu ki man barserera suga ne andria machonala gordar gona chonalta chona mona no esikatu san antonio hisena zilo si no ora incidente san antonio san antonio san antonio oi, oi. Oi, batella batelia trenera demu eta trenera eta ibi trenera esa tasera la bufatxe eski falla sem bateloriek ba situ ba, seba zaok 12 na Amarra la umbra Amarro el torceno Gino Ernarte Milia Milia u temnegolego ien kublaten txenak, laten txenak, young, miuteo niungeiago, xacha eta Jose Luisekin horrizketan, arin etzela pasion ginela. Holako kontuak ekartzen kiute nikonara, holako sirrikitutatik atzetzen dut eta Hondarriko Portuarras e, mintzatzen diren e, gizasemeok, ok, eh, itcheko e, itchekoak Portuarras, no ski ta aurrero faki sirerakai berrialderaka, ba hori, e, Zeraren areste izan duan bezala, ba, klub nautiko, nautiko oh, zerari klubaren onduan lehen zen, oain oh, rampa pixka bat eh, konpontzene diren hortan. Hor inguruan eta kaibarira iristenari ginela, aiatzenari ginela, kofradik, hor horaz or, or, aldien jardun benuen, eh? Ez bezala, eh, musikarekin uztartzen izango da gorko zaioa, eta adioz, adioz, losu abez! Ezin ekirin Ezin zailestu Ongi zaetea Nore antzataukagu Giroen artean Goze ziltzen dauzkagu Por ziarene Ezin ezer egin Jana orkitzeko elikadura iskaxa Urria zara martean aurrak Kaioak bezala zabortegietan Aurra batzuk ikusten ditu Iak ere belza kolorea Aurra batzuk ikusten ditut zarte maia ezberdinetan betik asita zerurako bidean bekoenak gero zeta berago gizarte ongizate ezberdintasunetan murgiluta Elkartasuna Eta duetan ni Egingo baigeno elkartke Gaiskibana tuta dago Eta ez dugu eser egingo Ez ikusi, ez eikusi, ez itzegin. Ez ikusi, ez dakuzagu, ez da ikusten. Ez du, tapatzen du, azpian dago. Eta laja, ez jakinaren. Zorion Zabortegiko kaioak egiten diote leia, hau txiroe, eta kimikoak direnozak aien tartean, arnazten eta pobretzen dituzten, baliabidekin. likatzeko galtzeko eginak dire. Urrian okiak irtetzerko. Es Stuuguz zainbeste ustiatuhar menmila. Artzen ez dago, pokirik denauntzat, nora joango dira. Soberan daudenak, soberan daudenak, nora joango dira. Nora joango dira, nora fango dira, soberan kitu erriak erriak estira muga muga dan sailkatzen Horregatik zunerean abazatoz nizurean abanoa eta atzerri eta arraba naiz etorkiña inmigrantea paperi gabeko espainiarra musulmana Senegaldik etorri naiz txalupa batean apelan egiteko zukeztu zunaien lane horretan ne? zerako sarian ere gurasoi bidanik edie Nerean naia zangoa galdu zuena dina batean Areria emango diotik aslezan Aurrera tera zantzeko bizitzan Eta nere itxura, eta nere zakarra Eta nere zabarkeria, nerea, nerea, nerea Nerea, nerea, nerea, nerea kapitala dut haukat Eta nerei emango dietezateko Nena dela denontzako bizia Behin bakarri bion zaudia Eta sialera tu asaleraatu asalera esta batu Que llevar puede que levante la voz puede que me arranque sin más a ver qué me dice después quiero ser tu perro fiel pues clavo sin rechistar que luego me y verás A ver qué me dice después, so oh, payaso y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy de colorío, y empiezo a besar. A ver qué me dice después, oh, soy cretino y me tiemblan los pies. A su lado me dice que no confío. do peor despacito pero muy mal a ver qué me dice después hago plazas de cartón ayer me y hasta jugar pero hoy no me levanta ni dios a ver qué me dice después oh payaso me tiembla los pies me dice que to remoduro Espainiako estatuko beste talde hau aurki asteburutan eh, okerresman hobe beka liveen edo bilboaldean bizkaiaaldean bilbo hirian Bizkaia uste dut eh, bere kontzertu emandaldia eman izango dutela kontzertu emango dutela eta bueno fe, ni gustatu esanguratu eh, izant zela eta egun oraindikan badutela zer esan horako perlak egiten seizeki guten garratsak eta gordinak zakarrak ere eta gogorrak nola ez Ba, bueno, zergitutatik zaio honetan zaudetela gogor eraztiko izuet, eta zergitutatik zaioan, badak izudit ezer ben, he, eh? hau... Takai zuten zera. Ki Javi, han, Javi, zuten lo dena. Lau lo luen besterik ez ziren ba. Ah! Ze ma jende zau, no? Huri hartak, barko ortan, dozenal paderia. Tamixiba ratare baiek ibitzitzen jardinetan. Ba, jardinetatunata belo lómatasen ireki zen. Mu uh, ura ezkero, hori gero, usteg, ba gato longmax agieni lo mata galetzeniz ezdik ni badakisuen eh? zuen be launaldia zuek ibilt ezalde si internetakoa da ere galetzen bazio denak aipat zaite ba bongo nolako zorga duzenu noski beste jota honek honek sai eh, gero zeti genonik sai zeti alduza jakirikitzulak krillerik itselakuna no eh krilla utziken no, ni lene gutzen duen plomart karria zera eta akate zik zera karri zera Bai, ani ez dut hartu. Arpoi gehono eske, bai, gobota. hain dura zale bazun, ez? Berta, osego, osego. Zeria, hilzian kartzianik gintzera. Givelasiken baliu zuena urtuta olio itzeko bestedik ez. Gainotzeko hanak, hani, daigituzkura zen arrojo ez egutzea. Zukoen aulosuker hatagodetik. Arajai munduro hil bertan iraikitri ba. Givelagendu urara goto bera. Agarre men bolsu masugen Uroti, uro eunian ordoak kanporoko. Geruste kanprai. Hola, Pablo, kanporo. Aya, te zakenia, dez sei izuko. Aldu, aldu. Bere, bere, ieri bereg mantxiun ta, denek bui. Bere kitxo ze, tipo. Pues en ese pues, <coughs> pues, ana Torco. Es, claro, la Ribeira txetxu gun biztuke, badite zerbait ere. No hombre, tienen, bueno, tene, bueno de, tene, tene, tene, Torres urte bai. Kago Nik naita ez da dizigun. Eh? I am making 20 dizigun eta sorrokin. Ana da sendo. O, ana ga nada sendo. Ora ez zuba da pingoa. Eneku. Bueno, eta honaños gaurkotz. Bukatzeko gaves eta gautxorintzakot aipatuko dizuet. Berri izango dizuet iragarriko dizu gaurkoan zuloak urriaren hogeia daukagu, amarratatik aurrean, bot duazte eurozuloa, irukote, neska irukotea, emakume zozate talde hau, hemen izango ditugula, silozi benean, zueken pasi izango da saioa, baina, bueno, berriro izango ditugua. Eta, eh, beraien aurretik, eh, arestian joko dute eh, telonero gisa edo aurreko talde bezala, Dik, distipulos di dinkasun darbiko talde bat Bin iruneska Bate dia gitarra eta abeslaria Eta bin mutil osatzen dutenak Bueno, irun mutil beste abeslari bada gula Bona, brai hemen Euskal Rock Emakume <laughs> Dena batera, hemen izango esotera Bueno, aio, ongi bizi Ongi zan, maitatu farra, Farregin eta gozatu Bizilaz bizi e, Azkar, motz labur eitenderakotz bizi arik eta tinkuen hala besarka hondibateko hondiak lerantzako denantzako the fan adillo mira ibiji goti deventi abilla de sistere abilla abilla izua tanik izango du 2 años buenas cori al ondo Tú, harta de tanta duda yo De preguntarle al viento tú Que donde conocía la luna yo qué coño se ocupo el tiempo En salir, rever, el rollo de siempre Meterme mil raya hablar con la gente Y llegar a la cama y joder que guarrada sin ti thank